Привіт, друзі! Починаю нову серію книг на прохання моєї постійної слухачки Софії Слободи. Дівчина онлайн. Книга перша. Автор Зої Зак переклад з англійської Наталія Есіновська. Читає Олена Коцан. 22 листопада. Привіт, світе! Я вирішила почати блог. Цей блог Ви можете запитати, чому Знаєте, те відчуття, коли ви трусите бляшанку А потім відкриваєте її І вона вибухає І заливає все навколо Саме так я почуваюся зараз Так багато всього хочеться сказати І все це нуртує всередині Але я не настільки впевнена в собі, щоб озвучити це і якось тато радив мені почати щоденник. І він казав, що вести щоденник – чудовий спосіб висловлювати потаємні думки. І він також казав, що було б чудово повернутися до цих записів, коли я виросту. Це дозволить мені і по-справжньому цінувати підліткові роки. М -м. Очевидно, підлітком він був давно і забув, на що це справді схоже. Я таки пробувала писати щоденник – але подужувала три записи, поки здалася. Вони виходили приблизно такими. Сьогодні дощило, і моїм новим черевикам гаплик. Дженні мала намір прогуляти математику, але не прогуляла. У Джона Барі на природознавстві текла кров із носа, бо він штиркав туди олівцем. Я сміялася з нього. Незручна ситуація. Добра ніч. Хм. Точно не Бріджед Джонс, правда? більше схоже на мені-ліньки. Думка писати щось самій собі в щоденнику ну, видається мені трохи безголустою. І я хочу відчувати, що хтось десь зможе прочитати те, що я мушу сказати. Ось чому я вирішила почати цей блог. Щоб мати змогу сказати саме те, що я хочу, коли хочу і як хочу. Комусь І не хвилюватися Чи те, що я скажу, звучатиме круто Чи я виглядатиму по-дурному Чи втрачу через це друзів Ось чому цей блог анонімний Тож я цілковито можу бути сама собою Мій найкращий друг Віки Це, звісно, не справжнє його ім'я І я не можу назвати його справжнє ім'я Бо це вже не буде анонімно Сказав би той факт, що я мушу бути анонімом або бути собою – це епічна трагедія. Але що він знає? І він не тінейджерка, яка має купу проблем і переймається всім навколо. Насправді він тінейджер із проблемними батьками, але це вже геть інша історія. Іноді я думаю про те, чи я так усім переймаюся саме тому, що я тінейджерка. Погляньмо, є ціла купа приводів перейматися. Розглянемо топ-10 причин тінейджерських хвилювань. Перша. Ти завжди мусиш виглядати бездоганно. Друга. При цьому твої гормони казятся. Третє. Цей час найбільш прищуватий за все життя, що абсолютно унеможливлює причину номер один. Четверта. При цьому ти нарешті можеш купувати шоколад, коли тобі заманеться, що лиш погіршує причину номер 3 П'ята Раптом усі починають перейматися тим, що ти вдягаєш Шоста Твій одяг мусить бути бездоганним Сьома Виявляється, ти маєш знати, як позують супермоделі Восьма. Потрібно робити щоденні селфі. Дев'ята. Ти маєш викладати селфі у соцмережі, щоб бачили всі твої друзі. Десята. Ти маєш бути страшенно привабливою для протилежної статі. Тоді, як маєш справу з усім перерахованим. А тепер уявіть мене. Я театрально зажурено зітхаю з цього приводу Але ж я точно не єдина дівчина, яка так почувається Маю таку потаємну мрію, що всі дівчата почуваються точнісінько, як я Можливо, одного дня, коли ми всі зрозуміємо, що почуваємось однаково То перестанемо вдавати когось, ким ми не є Це було б чудово а до того дня я буду справжньою в цьому блозі. І не справжньою, у справжньому житті. Я маю намір говорити те, що хочу сказати, і було б справді класно, якби ви, хоч хто ви є, приєдналися до мене. Це буде наш куточок інтернету, де ми чесно зможемо поговорити про те, що означає бути тінейджером, не вдаючи себе тих, ким ми не є. А ще я люблю фотографувати. Хіба ж ви не любите те, як на фото застигають у часі пам'ятні моменти? Прекрасні заходи сонця, дні народження, кексики з солоною карамеллю і товстим шаром помадки. Тож я викладатиму купу фоток. Але серед них точно не буде селфі. Зміркувань анонімності. Окей. Гадаю, наразі це все. Дякую, що прочитали, якщо хтось справді читав. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Дівчина онлайн іде в офлайн. Сьогодні. Агов, Пенні, ти знала, що Вільям Шекспір – анаграма до я слабкий в орфографії? І я зиркнула на повідомлення від Еліута і зітхнула. Поки я дивилася костюмовану репетицію Ромео і Джульєти три втрачені години мого життя. Еліот бомбардував мене сотнями випадкових фактів про Шекспіра. І він хотів розвіяти мою нудьгу, але, ну, серйозно, кому треба знати про те, що Шекспіра охрестили в 1564 -му? «Чи про те, що в нього було сім братів і сестер?» «Пенні, можеш сфотографувати Джуліету, яка вихиляється з трейлера?» і Я швиденько хапнула фотоапарат і кивнула містерові Біконсфілду. «Звісно, містер Біконсфілд викладає драматичне мистецтво. І він один із тих учителів, яким подобається бути на рівні з дітьми» увесь такий із загильованим волоссям, і скличте мене Джефом. Саме через нього дія нашої версії Ромео і Джулієти відбувається у бруклінському гетто, і Джулієта вихиляється з трейлера, а не з балкона. Моя Пуш – найкраща подруга у школі. Меган любить містера Біконсфілда, та, зрештою, він завжди віддає їй, саме їй головні ролі Але я його трохи побоююся Учителі не повинні зависати з тінейджерами Вони мають перевіряти роботи, перейматися шкільними перевірками Ну і що там ще вони роблять в учительській Я піднімаюся сходами на сцену і присідаю перед Меган На ній болка на шиї товстий золотий ланцюг На якому таліпається гігантський символ долара вона ні за що не показалася б у такому вбрані де інде. Ось як сильно вона любить містера Біконсвілда. Я вже хочу сфотографувати її, коли Меган шепить до мене. Переконайся, що в кадр не потрапить прищ. Що? – шепочу я у відповідь. Прищ на носі збоку. Переконайся, що його не буде видно на фоці. А, звісно. І я переміщаюся в бік і наближую зображення. З цього ракурсу світло не найкраще, але, принаймні, прища непомітно. І я фотографую Меган і розвертаюся, щоб покинути сцену. Повертаючись, дивлюся в зал. Якщо не рахувати містера Біконсфілда і двох асистентів, усі сидіння порожні. Я інстинктивно зітхаю з полегшенням. Сказати, що я не надто люблю натовпи, ну було б майже те саме, що сказати, що Джастін Бібер не любить папараці Не знаю, як люди взагалі можуть виступати на сцені Мені треба вийти лише на кілька секунд, щоб зробити фото, а я вже почуваюся не Дякую, Пен, каже містер Біконсфілд, коли я спускаюся зі сцени це ще один факт відхилення. Він усіх називає на прізвисько. І я кажу серйозно, це нормально для моєї сім'ї, але не для вчителів. Щойно я дістаюся безпечного куточка за сценою, як знову дзищить телефон. О, Боже мій, у часи Шекспіра роль Джульєтти грали чоловіки, ти мусиш сказати це Оллі». Хотів би я побачити його обличчя. Я зіркаю на Олі, який у цей час витріщається на Меган. «Та тихо! Утім вікні сяйнуло світло!» – каже Олі з найгіршим нью-йоркським акцентом, який лише може бути. «Не можу стримати зітхання. Хоч Олі вбраний у ще гірший костюм, ніж Меган, щось середнє між гостем, шоу Джеремі Кайла і Снупдогом, але йому все одно вдається мило виглядати. Еліот ненавидить Оллі. Він гадає, що Оллі марнославний і називає його ходячим селфі. Та якщо чесно, він зовсім його не знає. Еліот ходить до приватної школи в Гоуві. І бачить Оллі лише тоді, коли ми натикаємося на нього на пляжі чи в місті. Може... «Варто, щоб Пені і мене сфотографували в цій сцені», – запитує Олі, коли нарешті закінчуються його слова. І він усе ще говорить із фальшивим американським акцентом. Він розмовляє так весь час, відколи отримав роль. Певно, всі провідні актори так роблять. Вони називають це «вживання в роль». «Звісно, Ольц», – каже кличте мене Джефом. «Пен!» Я відкладаю телефон і біжу сходами на сцену. «Тільки переконайся, що фотографуєш мене з кращого боку!» Шепоче Олі з-під кепки прикрашеної чорними стразами. «Звісно!» – відповідаю я. Е, «Нагадай, який це бік?» Олі дивиться на мене, як на божевільну. «Просто це так складно визначити...» Шепочу я, заливаючись рум'янцем. Олі все ще супиться. «Тому що обидва боки видаються мені гарними», – кажу я в розпачі. «Боже мій, що зі мною?» Я практично чую, як Еліот отверищить від жаху. На щастя, Олі нарешті всміхається. Завдяки цьому він виглядає якось по-хлопчачому і здається відкритішим. «Це мій правий бік». — каже він і повертається обличчям до трейлера. «Це твій правий е, чи мій?» — перепитує я, щоб знати напевне. «Ну ж, бо, пен, у нас немає дня попереду!» — кличе містер Біконсфілд. «Мій правий, звичайно ж!» — шепить Олі, дивлячись на мене, ніби я знову втратила розум. «Навіть Меган тепер на мене супиться!» «Моє обличчя палає!» Але я фоткаю. Я не виконую звичних дій, як от перевірка спалаху чи кута зйомки, ну, чи ще щось. Я просто натискаю кнопку і, спотикаючись, забираюся звідти. Коли репетиція нарешті завершується, і завдяки Еліуту я дізнаюся, що Шекспір одружився, коли йому було лише 18, і що загалом він написав 38 п'єс, ми прямуємо до Джей Біс по молочні коктейлі і чіпси. Коли ми дістаємося приморської частини міста, Оллі вже йде поруч зі мною. «Як справи?» – питає він, по нью розтягуючи слова. М -м «Окей, дякую», – кажу, – а язик тут же зав'язується в Тепер, коли він зняв свій гангстерський прикид Ромео – у нього навіть кращий вигляд. Біляве кучеряве волосся, ідеально розкуйовджене, а блакитні очі блищать, як море у сонячних променях. Якщо чесно, я не впевнена, що він мій тип. Занадто вже він схожий на підкачаного співака з хлопчачих гуртів. Але це так незвично. Неподільна увага шкільного серцеїда. Хм що я лиш з ніяковію. «Я тут думав», – каже він, усміхаючись мені. Одразу ж мій внутрішній голос продовжує його речення. «Що ти робиш у вільний час? Чому я раніше не помічав тебе по-справжньому? Ти хотіла б піти кудись зі мною?» «Можна глянути на фотку? Просто, щоб переконатися, що я виглядаю окей?» А, звісно, так, звичайно Я покажу тобі, коли дійдемо до Джейбіс І саме в цей момент я провалююся в яму Так, це невелика яма, і я не зникаю в ній уся Але там застрягає нога, і я завалююся наперед При цьому маючи такий же привабливий і витончений вигляд, як п'яниця суботньої ночі Це те, що я ненавиджу у Брайтоні, де живу Тут купа ям, які існують лише для того, щоб я в них падала Я вибираю звідти, і на щастя На щастя, здається, Олі цього навіть не помітив Коли ми дістаємося до Джей Біс, Олі одразу шпірнає на диванчик поруч зі мною Меган зводить брови, і я почуваюся так, ніби зробила щось не те Меган добре вдається пробуджувати в мені це відчуття я відвертаюся і зосереджуюся на розгляданні різдвяних прикрас. Блискучі, червоні й зелені гірлянди. Механічний батько Різдва, який кричить «Хо-хо-хо!» щоразу, коли повз нього хтось проходить. Різдво – це справді мій улюблений період року. У ньому є щось таке, що завжди заспокоює мене. За кілька хвилин я повертаюся до столу. На щастя, Меган занурилася в телефон. У мене посмикуються пальці, коли в голові вистрелює ідея для нового поста в блозі. Іноді здається, що школа – це велика вистава. І передбачається, що ми весь час гратимемо відведені нам ролі. У нашій виставі Оллі не має сідати біля мене. Його місце біля Меган. Вони не зустрічаються, але обоє стоять на одному щаблі соціальної драбини. І Меган ніколи не провалюється в ями. Вона лини по життю. Вся така з блискучим каштановим волоссям, надутими губками. Близнючки всідаються поруч із Меган. Їх звати Кіра і Амара. У виставі вони мають ролі без слів – Саме так Меган ставиться до них і в реальному житті, як до масовки, що крутиться біля зірки, яка виконує головну роль. «Принести вам щось пити?» – запитує усміхаючись офіціантка, підійшовши до нашого столика з блокнотом. «Це було б чудово!» – голосно каже Олі зі своїм фальшивим американським акцентом, від якого мене аж перекошує. «Ми всі замовляємо шейки, окрім Меган» яка вибирає мінералку. І Олі повертається до мене. «То можна подивитися?» «Що? А, так!» і Я намацую в сумці фотоапарат і починаю гортати фотки. Коли знаходжу Олі, передаю йому фотоапарат. Затримую дихання, поки чекаю на відповідь. «Мило», – каже він. «Справді, добре». О, гадайно ну, я подивлюсь на себе, кричить Меган, вириваючи Олі з рук фотоапарат. Усе моє тіло напружується. Зазвичай я не проти ділитися. Навіть віддаю половину шоколаду з адвентського календаря моєму братові Тому. Але мій фотоапарат – це інше. Це найцінніше, що в мене є. Це мій рятівний жилет. О, Боже, мій... «Пенні!» – верещить Меган. «Що ти наробила? У мене тут ніби вуса!» Вона гепає фотоапарат на стіл. «Обережно!» – попереджаю я. Меган витріщається на мене, потім бере фотоапарат і починає клацати кнопками. «І як видалити цю фотку?» і Я різко забираю в неї фотоапарат, тож один з її штучних нігтів заплутується в ремені. «Ох, ти поламала мені нігтя!» «Ти могла поламати мій фотоапарат!» «Це все, чим ти переймаєшся?» Меган витріщається на мене з іншого кінця столу. «Це не моя вина, що ти зробила таку жахливу, жахливу фотку!» У моїй голові з'являється відповідь. «Не моя вина, що ти змусила мене...» «Так тебе сфоткати, бо в тебе приждж!» Та я стримуюся і мовчу. «Дай ну мені глянути», – каже Олі, забираючи у мене фотоапарат. Коли він починає сміятися, а Меган ще сильніше спопиляє мене поглядом, я відчуваю, як знайоме відчуття перетискає горло. Я пробую ковтнути, але це неможливо». Я почуваюся, наче, у пасті за цим столиком. Будь ласка, не треба, щоб це трапилося знову, благаю мовчки. Але це воно. Гарячі хвилі прокочуються моїм тілом, і я ледве можу дихати. Намальовані на стінах кінозірки раптом витріщаються на мене. Музика з автомата звучить надто голосно. Червоні стільці занадто яскраві Хоч що я роблю, я не можу контролювати своє тіло Долоні стають липкими від поту, а серце калатає як шалене Хо-хо-хо, гукає від дверей механічний батько Різдва Але його голос уже не звучить підбадьорливо, він звучить погрозливо Ні треба йти, кажу тихо я але що з фоткою? скриглить Меган, закидаючи своє темне, блискуче волосся через плече. Я видалю зізі. А що з твоїм молочним коктейлем? запитує Кіра. Я витягаю гроші і кладу їх на стіл, сподіваючись, що вони не зауважать, як тремтять мої пальці. Нехай буде комусь із вас. «Я щойно згадала, що обіцяла допомогти мамі. Мені треба додому». Олі дивиться на мене, і на якусь мить мені здається, що він розчарований. «Ти завтра будеш у місті?» – питає він. Меган через стіл дивиться на нього. «Гадаю так. Мені так гаряче, що перед очима все розпливається. Треба забиратися звідси, зараз же». Якщо вони ще хоч на мить затримають мене за цим столиком, я точно знепритомнюю. Я докладаю неймовірних зусиль, щоб не закричати на Олі, хай забирається з моєї дороги. Руто, Олі висковзує з диванчика і віддає мені фотоапарат. Тоді, може, побачимось? Так. Котрась із близнючок не можу сказати, хто саме, питаючи зі мною все гаразд, але я не зупиняюся, щоб відповісти. І якось мені все ж вдається вийти з ресторанчика і податися ближче до моря. І я чую вибух реготу. До мене, хитаючись, наближається група жінок, усі з автозасмагою і на високих підборах. На них рожеві, як у барбі футболки, хоча зараз грудень. А на шиї в однієї ланцюжок з учнівським знаком. Я аж стогну всередині. Це ще одна річ, яку я ненавиджу в Брайтоні. Щоп'ятниці, увечері, тут просто якась навала дівочих і паруботських вечірок. Я мчу через дорогу далі до пляжу. Вітер свіжий і холодний. Але це саме те, чого я зараз потребую. Я стою на мокрому камінні, дивляюся в море і чекаю, поки хвилі, які накочуються і відступають, повертають моє серцебиття до норми. Для більшості дівчат повернутися додому і побачити, як мама позує на сходах у весільній сукні, було б дивним видовищем. А для мене це норма. Привіт, дорогенька, каже мама, щойно я заходжу. Як тобі? Вона перехиляється через парила, виставляє руку, її довгі каштанові кучері спадають на обличчя. Весільна сукня кольору слонової кістки із завищеною талією і облямівкою з мережевних квітів навколо шиї. Вона справді прекрасна, але мене так перетрусило, що я заледве можу кивнути. Це для весілля у стилі Гластонбері. У Гластонбері щороку відбувається фестиваль, який вважається однією з найважливіших музичних подій у Британії пояснює мама, спускаючись сходами і цілуючи мене. Як завжди вона пахне олійкою, строянт і пачулі. Тобі подобається? Хіба ж вона не кричить про всемогутність квітів? Ммм, кажу я, вона гарна. Гарна? Мама дивиться на мене, як на божевільну. Гарна? Ця сукня не просто гарна. Вона... Вона дивовижна, вона божественна. «Це сукня, Люба», – каже тато, заходячи в коридор. І він усміхається до мене і зводить брови. Я у відповідь також зводжу брови. «Може, я зовні більше схожа на маму, але що стосується життєвої мудрості, я подібна до тата, значно ближче до землі». «Гарний день?» – питає він, обіймаючи мене. «Нормальний». І Відповідаю, раптом бажаючи, щоб мені знову було п'ять років, і я могла просто вмоститися в нього на колінах і попросити почитати мені казку. «Нормальний?» Тато відступає назад і уважно до мене придивляється. «Нормальний хороший чи нормальний поганий?» «Хороший», – кажу я, не бажаючи більше ніяких драм. Він усміхається. «Гаразд!» «Пен, ти зможеш допомогти завтра у крамниці?» – питає мама, розглядаючи себе в дзеркалі «Звісно, а коли саме?» «Лише кілька годин по обіді, поки я буду на весіллі» Мама з татом – власники весільного бізнесу, який називається «Веселе весілля» і мають крамницю в місті Мама започаткувала цей бізнес, коли покинула акторство заради материнства і народила мого брата Тома і мене. Вона спеціалізується на незвичних темах. Також вона завжди міряє всі весільні сукні, які є в крамниці. Гадаю, їй бракує перевдягання за акторських часів. «Скільки ще до вечері?» – питаю я. Десь година, – відказує тато, – і я готую м'ясну запіканку. Чудова, – усміхаюся до тата і нарешті почуваюся по-людськи. Татова м'ясна запіканка просто дивовижна. Я ненадовго піднімуся до себе. Добре, – хором кажуть батьки. Ха, – кричить мама і цілує тата в щуку. І я долаю перший проліт, проминаю кімнату батьків. Коли дістаюся до Томової кімнати, чую занудні ритми хіп-хопу. Раніше я ненавиділа його музику. Та тепер, коли він вчиться в універі, вона мені подобається, бо це значить, що він приїхав додому на свята. Я справді сумую за ним, відколи він поїхав. «Привіт, Том-Том!» – гукаю я, минаючи його двері. Привіт, пен -пен! Гукає він у відповідь. Я йду до сходового майданчика і знову піднімаюся сходами. Моя кімната на самісінькому вершечку будинку. І хоч вона трішки менша за інші спальні, я люблю її. З її скошеною стелею, дерев'яними балками. Вона по-справжньому затишна. І розташована достатньо високо, так що я можу бачити синю лінію моря на горизонті. Навіть коли за вікном темно, усвідомлення, що там море, заспокоює мене. Я смикую за мтозок, засвічуючи лампочки, розвішані над дзеркалом на моєму столі, і запалюю кілька свічок із ароматом ванілі. Потім сідаю на ліжку і глибоко вдихаю. Тепер... Коли я повернулася додому, нарешті почуваюся в безпеці І можу поміркувати про те, що трапилося в ресторанчику Це вже втретє таке зі мною І я відчуваю, як десь у глибинах шлунка розростається клубок страху Коли це трапилося вперше, я сподівалася, що то буде лише раз Вдруге, я думала, що мені не пощастило Але це сталося знову Я тремчу. І скручуюся під ковдрою Коли зігріваюся, раптом згадую Як мама робила мені халабуду З ковдр для Ігор, коли я була малою Я лежала всередині Скупою книжок у сховку І годинами читала з ліхтариком Мені подобалося мати схованку Від усього світу Я вже майже заплющую очі І щільніше замотуюся ковдрою коли чую стукіт у стіну моєї спальні. Тричі. Я виплутуюся з ковдри і двічі стукаю у відповідь. Ми з Еліотом живемо поруч усе життя. І ми не лише живемо по сусідству, а й спимо по сусідству, що насправді дуже круто. Ми вигадали кодовий стукіт багато років тому. «Тричі» означає «Можна зайти», «Двічі» – «Так, приходь». Я встаю і швиденько вибираюся зі шкільної форми і залізаю у леопардовий комбінезон. Еліот ненавидить комбінезони. Він каже, що людину, яка їх вигадала, треба мотузками прив'язати до брайтонського пірсу до гори Дригом. Але Еліот справді стильний. Він не раб моди, але вміє шикарно поєднувати випадкові речі. Люблю фоткати його. Коли я чую, як грюкають Еліот у вихідній двері, швиденько дивлюся в дзеркало на столику і зітхаю. Я майже завжди зітхаю, коли дивлюся в дзеркало. Це як рефлекс. Подивитися в дзеркало – зітхнути. Подивитися в дзеркало – зітхнути. Цього разу я зітхаю не через ластовиння і не через те, що моє обличчя вкрите ним, як великодні шоколадні яєчка цяточками. Насправді, я не можу бачити його у світлі свічок. Цього разу я зітхаю через волосся. Ну чому? Коли вітер куйовдить волосся Олі, воно супер на вигляд. Але коли куйовдить моє, здається, що я вставила пальці в розетку. Я швиденько пройшлася щіткою по кучерях, але волосся закучерявилося ще більше. Погано вже те, що моє волосся руде, Еліот наполягає, що воно біляве з полуничним відтінком. У мене точно більше полониці, ніж білявості, але якби воно було хоч пряме, як у меган, уже було б щось я кидаю розтісування. Еліот не перейматиметься. Він бачив мене, коли я хворіла на грип і тиждень не могла помити голову. Я чую дзвінок у двері. Мама розмовляє з Еліотом. Еліот оцінить сукню. Еліот любить маму. І мама любить Еліота. Уся моя сім'я його любить. Якщо чесно, ми його майже усиновили. Еліотові батьки – адвокати. Вони обоє дуже багато працюють і навіть коли вдома зазвичай збирають інформацію для тієї чи іншої справи. Еліот переконаний, що його підмінили при народженні і відіслали додому не з тими батьками. Вони взагалі його не розуміють. Коли він відкрив їм свою найбільшу таємницю, тато йому сказав – не хвилюйся, сину, я впевнений, це все, на все, така фаза. Так, ніби те, що ти гей, можна перерости. Я чую Еліотове гупання по сходах. І відкриваються двері. Леді Пенелопол, кричить він. На ньому вінтажний костюм, тоненьку смужку підтяжки і яскраві червоні кеди. Отакий у нього вільний стиль. Лорде Еліоте! Кричу я у відповідь. Майже всі минулі вихідні ми дивилися аббатство Даунтон. Еліот роздивляється мене крізь окуляри в чорній оправі. Ну, що сталося? Я хитаю головою і сміюся. Іноді я впевнена, що він може читати мої думки. Що ти маєш на увазі? Ти дуже бліда, і вдягнула цей потворний комбінезон. Ти вдягаєш його тільки коли пригнічена... Або в тебе домашнє завдання з фізики. «Саме так!» – кажу я, сміючись, і сідаю на ліжко. Стурбований Еліот сідає поруч. «Я... у мене знову був напад паніки». Еліот обіймає мене за плечі своєю міцною рукою. «Не може бути. Коли? Де?» «У Джейбіс». Еліот саркастично пирхає. «Ха-ха, я і не дивуюся!» Та могидне оздоблення. Але що трапилось, серйозно? Я пояснюю, з кожним словом ніяковіючи все більше. Зараз усе це здається таким банальним і дурним. Я не розумію, чому ти зависаєш з Меган і Оллі, каже Еліот, коли я дістаюся кінцівки своєї сумної історії. Вони не такі погані, кажу не зовсім переконливо. Це все я... Чому я так усім переймаюся? Я ще можу зрозуміти першого разу, але сьогодні Еліот схиляє голову на бік. Так він робить, коли про щось думає. Може тобі варто написати у блог про це. Еліот єдиний, хто знає про мій блог. Я одразу розповіла йому, тому що А, я в усьому можу йому довіряти, і Б. І він єдина людина, з якою я можу бути собою. Тож у Блозі немає нічого такого, щоб він не знав про мене. Я насуплююся. Ти думаєш, чи не буде це надто складно? Еліот хитає головою. Зовсім ні, тобі має полегшати, коли ти напишеш про це. Це може допомогти тобі зрозуміти, що відбувається. До того ж, ніколи не знаєш. Може, хтось із твоїх фоловерів пройшов через таке? Пам'ятаєш, як ти написала про свою незрабність? Я киваю. Місяців шість тому я написала про те, як влетіла головою прямісіньку у сміттєвий бак. І за тиждень кількість фоловерів збільшилася з двісті двох майже до тисячі. Ніколи доти мої дописи так активно не поширювали. Не коментували. Виявляється, я не єдина тінейджерка, народжена з геном незграбності. Боже, і так Еліот дивиться на мене і усміхається Леді Пенелопо, я знаю, що так 15 грудня Допоможіть Привіт, люди Дуже дякую за всі ваші чудові коментарі під моїми фотками зі Снуперс Передайс. Рада, що ви, як і я, любите чудернацькість цієї місцинки. Снуперс Paradise це справжній рай для модників у Норс Лейн, торгівельно-розважальному районі Брайтона. Там можна знайти все, і від вінтажних речей до хендмейд прикрас. Пост цього тижня писати дуже важко, тому що він про щось страшне, що відбувалося і відбувається зі мною. Коли я почала цей блог, казала, що буду тут абсолютно щирою. Але тоді я й уявити не могла, що дівчина онлайн стане такою, як зараз. Я не можу повірити, що в мене п'ять тисяч тридцять два фоловери. Дуже вам дякую. Хоч мені і страшно від думки відкритися вам у цьому. І Віки переконую, що мені стане краще, тож то ось я й пишу. Якось я потрапила в аварію. Усе окей, всі живі і все таке. Та все ж. Це чи не найгірший досвід у моєму житті? Ми з батьками поверталися додому. Була одна з тих дощових ночей, коли здається, що вода накочує прямо на тебе, як хвиля. Навіть коли двірники в машині чистили скло зі швидкістю близько 100 миль на годину, це абсолютно не допомагало. Все одно, що їхати крізь цунамі. Ми щойно виїхали на розділену трасу. Як прямо перед нами вискочила автівка. Я не впевнена, що сталося далі. Гадаю, тато намагався пригальмувати чи ухилитися від удару. Та дорога була такою мокрою віковською, що нас закинуло на розділювальну смугу. І тоді наша автівка перевернулася. Не знаю, як ви, але... І я бачила таке тільки в кіно. І в кіно одразу після того, як тівка перевертається, вона вибухає, або в неї врізається вантажівка, або ще щось таке. Тож єдиною моєю думкою було – ми помремо. Я продовжувала кликати маму з татом, не знаючи, чи з ними все гаразд, а вони кликали мене. Та я не могла докричатися. Я опинилася у пасті, сама, догори ногами, на задньому сидінні. На щастя, ми не загинули. Якийсь добрий чоловік бачив, що сталося, і зупинився, щоб допомогти нам. Потім, коли приїхала швидка, усі були дуже милі і уважні до нас. Додому нас відвезли на поліційному авто. Поліційному? Додому нас відвезли на поліцейському авто. Ми сиділи під ковтрами, пили теплий і солодкий чай, аж поки не зійшло сонце. І зараз майже все повернулося до норми, батьки більше не говорять про аварію. І на подвір'ї в нас стоїть нова, непотрощена автівка. Мені і далі всі кажуть, тобі пощастило, що обійшлося без травм. Так і є, я знаю це. Та річ у тім, що хоч на тілі не було порізів і синців, у мене таке відчуття, ніби пошкодилося щось всередині мене. Я навіть не знаю, чи це наслідок аварії, але на мене і досі накочує паніка. Якщо я хвилююся через щось і почуваюся так, ніби не можу втекти, я знову відчуваю те саме, що і під час аварії. Мені стає душно, мене трусить і важко дихати. Таке траплялося вже тричі я справді боюся, що це станеться знову, і не знаю, як діяти. Сподіваюся, ви не проти, що я написала про це. Обіцяю, що буде ціла купа смачнючих фоток і воків дуди. Це мережа шоколадних ласощів, нагадую. Та якщо хтось із вас переживав щось подібне до описаного, і ви маєте поради, як це зупинити... Будь ласочка, напишіть у коментарях. З мене досить того, що я найнезграбнішна особа у всесвіті. Не хотілося би бути ще й найбільшою панікеркою. Дякую. Дівчина онлайн іде в офлайн.